ذو روح ااا روح مريم يثبت الداله لنا دابا او ذلك او ولد ايلدا الاولا بماذا تبدا Ain Munaim, Ain Naim dan Ain. Ini dia banting jawannya dan pada atas mana, yaitu pada kata wa rohman rohi. Jadi kaya dan tidak wa rohman Ya Ar-Rahman Ar-Rahim dan telah terjadi sebab ini dalam benda sebabnya roh yang batin keadaan ya ya yang terjadi sama Allah rahmatur pakto seperti lembut di di bumi dan pada di mana dan Allah. Ah memberi hakbah wa Allah. Kita waktu fikiran kita Allah taala. Di mana ah jalan nak ni tengah dan satu maksud maksud ketika Allahu Buat tayyiban yang ramah mana kita atau mana datuk macam macam datuk pok satu lagi, apa benda atau ketahui urayan lubang nama tu ini jangan bawa pada po pada ramah jadi pada bot dan begitu dia, jatuh nama nama dia dijawab ini dan pada datuk Rahman ramah itu ketamtujan pada rumah, nama-nama, dan juga tujuan, daripada ahli jawa, daripada ahli dan daripada orang mukar dan akhirnya atau bertanya ada kuraian atau ada daripada rahmat lalu kata dia rahmat bagaimana kita ayatnya rahmat dan rahmat makna muhdi atau memulihkan kita supaya lah tapi iya datang al-hawmat lagi al tetapi yang pertama yang rahmat makna muhdi ini di dalam ni'am dengan makna yang buat baik dengan niat nikmat jepot, dengan jalan nikmat yang topok. Di jalan ini niat akhir ini ambil jari dari. Boleh kata begitu. Nak layak dengan jalan ini dibawa kepada niat yang menjadi bawa kepada maut. Atasnya akhir ini ini ambil jari dari yang buah baik dengan nikmat yang tabarok. Ah, satu dipunya murah. Kalau cuma kata murah, dia buah dia buah baik dengan nikmat yang tabarok. Nikmat Allah turun kesiaran kita yo. sehari pampung haa kalau kita lihat luar kalau kita padu kita lihat luar tu mana lebih kalau ada mata dasar Ada dasar dia mata halus ni bila kita lihat dengan ni only lebih cuma haa ada yang dapat dia itu orang mu'min kepada awal awal itu kalau orang lewat itu kalau orang orang curu dia juga orang itu itu dia lah dia curu daripada sejarah. Nah.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 Hati-hati pada dia Orang tengok tak nampak Tapi tengok tak nampak Mak pula benda di rumah sana Tapi saya kata Orang-orang ingin Orang-orang bodoh-bodoh Saja-saja-saja Untuk memahak Bila orang-orang Nanti dia ingin Bodoh-bodoh Dengar tu hari kaya Orang-orang Nampaknya Banyak strong Benda Bila-benda Anu Anu Anu Anu Eh, dia mau memasak, eh, kalau dia lama-lama memasak? Saya katakanlah, koli, ini, kita ingin mencuba. So, patut, kalau kalian ingin mencuba, kamu ingin mencuba, kamu ingin mencuba. Jadi, saya ingin mencuba. Itu, saya ingin mencuba. Nah, ini, kita ingin mencuba, kita ingin mencuba. Nah, ada kesan tu kami nak beri mes bagaimana beri mes oleh buah bodoh bodoh John tengok buah ada beri mes yang mama buat tak buat John apa saja buah apa ti ada apa saja buah muda munggul tengok tu, bagaimana nak beri mes oh bodoh pas kami ini kami nak beri mes ini panjang. Ah bapa apa di dalam pon ah ni dapat masa yang terjual hari kian ni malam Ya, Tengah kuris Dada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Kami tak semua Muhammad Rasul Kalau Dia sebab apa dia kan Sebab orang nak jadi Rasul Orang punya kelebihan Tapi no Kau tijah tu no Tapi murak dia tak no Mana murak tak no Kelebihan itu kayu ah Kedepik Aku murah kelebihan dia Sekarang itu orang nak jadi Rasul Orang punya kelebihan itu Tapi murak dia tak no Ya, kalau begitu Muhammad ada tupeh boh, harus tinggal. Muhammad ada tupeh boh, harus tola to. Waktu yang tinggal itu tupeh boh tak ada mana tupeh? Murak itu peh makhluk tak boleh jadilah. Tak ada ramla tak ada tuh, jadi tak ada sajoh Muhammad. Kalau terkenal, tuh letak orang wahin maka orang karena orang wahin oleh terkenal terkayon di bawah di bawah hasta selesai urusan di Makkah dari semua dari Makkah pula tak Walid bin Mughirah Allahu akbar itu RTB dekat yo ha sampai di Makkah itu sudah selesai ha tunai doa yak yak Allah kita lembut Ar Rahman Tuhan dan Norak minat dia dalam boron sama ada yang pupu yang ada orang India ada juga mak norak mana mana penting yang mana kali penting kata Almunaimu dia ada di dunia tapi sudah termak noraknya dia pun sama ada gabi dan juga ada porokin maknya dia kong ada nabong karena makannya buah-buahan yang halus-halus seperti mana Makrifah ada asur dia bunyonyo kepada orang yang ini baju kat mana kerap dapat juga semua yang amat jadi kaya dengan jalan bunyonyo yang terakhir alusi juga mana Yang di bawah dia baik itulah urainya hubungkait dengan Allah yang Maha Esa sebab apa macam contohnya wa dalika ma'an mukhtalifin dalam qaul sunnah aisyah dari qat'an ya an nas jadi dua ada dia dan makna berapa nampak unsur bentuk itu penyuruh dia ada tampok makna dan segi qohuru ia hulur satu tulis ini semua jadi dua batjok seperti rohmat. Karena dalam dengan huruf sama pak dia naik dan naik up naik dan turun roh, roh, naik naik tulis itu sama-sama huruf. tapi bila batjok, batjok maknanya tidak ada ayat huruf. Karena huruf ada tidak ada ada adik Adik-adik Tentu saja panggil Allah Apa yang adik-adik Adik-adik Tentu huruf Rahna Lima huruf Lima huruf Pada baca Tulis-tulisnya Pak Rohim Tulis Pak Baca Pak Rohim Adik-tulis mana Pak Uruf Banyak rahna Adik-adik Adik-adik Adik-adik Pernah Terangkah Allah Tentu Menunjuk Dia Atas tampok Alhamdulillah Ah bentuk betul penamoni zamanak masuk dan macam miming ah dan dia cuma juga Dengan mana cuma buku Kerana bertapok tepat betul rasa Menunjuk dia ada ada pemang logik dia tu logik dia kalau dia nak logik makna seperti apa pada banyak bahwa ya Allah. Ah kali itu rahmat dia umum. Ah sebab itu dijaba ilmunya. Wa bis-samawati wa baina huma daribtu rahim. Dan sesungguhnya di antara berduanya Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim war-Rahim dihipotensiada Bagaimana sejarahkan sempada Bila anna mu yang bawih Sejarahkan sempada bahawa Tanya Kita minta ke soal yang buah Ataupun kita itu Bila anna mu yang bawih A'il al-anji Saya dia bagi seorang buah A'il yang berubah Minta dia bahwa itu semua dari bagian Allah taala akan ini amal yang hak di rida ah hati roh kita pada dengan nikmatnya leceh-leceh dah Ah uh, kita itu juga, juga minta daripada Allah berikan so, niat amal hafira sama yang tadi ain ya ini kecil sedikit kada sedikit ah siap apa nama annahu yang bagi ain ruba itu daripada apa ah sebab depawarnya alabah itu ataupun yang bagi ain nafi yang tadi dia pada seorang apa bahawa minta dia daripada Allah Atau jalan imam yang khasirah Atau minta dia tunduk Sebagaimana saya kira Ayat yang berubah Ibu ada akan hasmi amal Al-Imatah Atau jalan imam yang kita. Jadi, kita bisa Apa dia nak raya Jadi bukan kita Kita ada bahagian InsyaAllah Allah InsyaAllah Allah berapa kita boleh buat Kita baru yang besar Baru-baru tak ada buat Baru minta adonan Tengah wali kita nak buat siap program untuk baru-baru kita semayang siap Insya Allah baru-baru kita tak ada nak buat se-Allah Yang walhaji dan hibirkan semua pun Haa, nanti nak wali insya Allah Allah Kita nak buat baik kita Insya Allah kita tak ingat tu Haa, rasa boleh buat ni Rasa berapa tadi Tapi kalau kita mencuba Semana buat wakti Bawa dengan tu Haa, insya Allah Haa, walhaji Tuh kita telah Tuhan pun Kita pindah pada pandangan kita Pada pandangan kita Bila orangnya kita Kita ada rupa Dan isi Allah tak ada Ini isi Allah tak ada Rupa ini kita Dekat-dekat Walaupun bagaimanapun Kita telah Tuhan pun Kita minta dari kata Dan apa Minta adalah amalan kita Bila kita di dia. Amat nah, kita telah selesai Mungkin keluarga waria besar yang kita dia baik-baik Dia minta sesuatu ha -ha. nah, Masa daripada sini Dia tak tarik daripada sini Jadi, Dia biasa dia Bukan nak buat Baik-baiknya pun nak Ambil orang ini Dia, terbang, nah, dia harap -harap dikir, tak risau Masa tu bangsa Dia hafaf nah, tu Dia tak turun Dia tak Ah, Haa Seria Tapi dia ingat Allah Ya Raham Haa uh, nah Allah Ya Sudah so ada Dia nak Dia dia Jadi Dia saya salah ni jangan awak buat macam ni dia tu farmasi kena nak belajar di Frankfurt dari dari Bilbao ah sah apa apa hmm mm nak dapat ah itu kalau mau nak minta tuh nomor orang sahaja la ente tadi aa jangan azam samo dengan aku berdesung aa sudah nak baca dua kali macam tak tak noda di pahala tak sino aku berdesung juga tak lucik tak guna saja hanya pandi belah lu saya nak nak nampak setiap bahasa baru tak benar aa bahasa Jepun bulan akak jadi kita bayar bawah aku berdesung aa aa uno wano uno wano Tunggu nak ajak Banyak halus Eh, diisi Allah tak nak bisa di sini Nyo, tidak ikut Haa, diisi Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini Haa, diisi, apa, lah, kita, okey, atau orang, bihan kita, tak apa, lupa Ada, kita, sorry, yo, tak ada, apa Orang, bihan kita, ada, kita, tak apa Ha iya. Ah, baca qalbusah. No itu tajwidnya. Qalqalah. Kalau jawab-jawab yang hafal tu dulu. Ah, dah. Ha. Tajwid. Taj makna bare hal tu jadi macam ni. Ah, apa kau weh rindu nya? Saya daro ah, Apa yang ra aku tajwid? So, samya karabul ah, mek ah. Jazdun. Kita ni tak ah, ha, dia nak ajar dia di kakak ni Oh, supaya tak nama semua lagi Eh, susah, dapat di dinyo <tune> Tak rasa Kita eh. ada yang dua halus Haa, halus dia ajak Haa, ni semua dah nak Kita dah ditemukan Hei, dah ada di mana no? ah, pergi dinyo nak minta <tune> Kisah tak Neka aku Allah mader, nak kita aku. Nawai atas bagaimana aku lihat. Sudahlah buah yang terhambur kepada orang tak ada. Nah, ada nama berapa? Kali dia hanya peluang untuk dia amalkan. Jika nak cek tu, awak yang dah. Ah, bagus. Ada kuasa tuan atas kuasa politik ini berkuasa. Ini tidak kita. Ada yang pentol yang ada Jodoh salah satu, tapi jadilah kita itu. Baiklah, ini dalam makna Bismillah ada bicara pada berdasarkan rasulnya pun buat tuduh. Oh, tuh dia. Mana bayangin mak Allah atau paninya leca boleh nampak dari dia? Ah, bagaimana kita berbicara juga daripada orang-orang. Itu dah katanya yang baru kali yang berubah ini ini amal hati rasa. Kemahiran beliau yang berubah-ubah akan habis nanti. Tetapi, tiada seorang pun di mana tiada kulla, tiada kulla yang akan habis nanti. Maka, tiada kulla yang akan habis nanti. Maka, tiada kulla yang akan habis nanti. Maka, Wa kulla yang akan habis nanti. Maka, tiada kulla yang akan habis nanti. Maka, tiada kulla yang akan habis nanti. Maka, tiada Jadi, setiap tahun kita ada pendanaan untuk membuat lebih rendah untuk lebih banyak kajian banyak lagi bahagikan darah anda dan dapat malam dari setiap kajian dan kewajiran dan lebih banyak banyak kajian dari E.O banyak dapat jumlah anggaran yang untuk masih dapat ada pusat 70 ekor semua kita dapat Ah, Buddha, ada petak 40, hmm. tidak ada Buddha ada 12 orang. 20 ekor domba, kertas tapi tak boleh ter. Pak tok tok oh, to ada. Buluh sudah. Ya dah ke lorong. Tok apa 30 ekor domba kertas di, Buddha tertiga petak di mana di dan di pusat jaringan panas dari kawasan Anda bahasa lalu udara di keadaan hati keadaan buah yang ada dan dan yang dikampung mau sifat padat itu itu di beraku sejarah had yang panas namun panas tidak selesa karena selo rumah sana waktu badan Maka tidak memanjak dan tidak tak memanjak kami ini pilihan bukunya terhadar hat mana tahu lain ah beliau tengok kalau tidak dari muntalau akhir bahagian tidak dari muntalau ini tidak dari jalur iman bahagian itu boleh tak tahu mana apa itu dari kemudian dan mungkin dengan ini ah itu Ah, saya ni pun banyak ke bahasa pelbagai pula. Maja, majak pun, majak pun. Dua pula dah. Ah, saya jadi pun tahu hafiz Quran, ngaji, qora, dia punya macam dia anak mesti dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahman, Wahanu. Ah, sudah aku tu pula. Ar-Rahman, Rahman, bagi boleh rahmat dah, Baca Rahman, Rahman jala, baca Rahman aku Al-Rahim, Al-Rahim, Al-Rahimah. Mana dah Tapi sudah dah berulang tak bolehlah berdiri dengan berjaya. Al-Rahman, Al-Rahim. Jangan berulang. Berulang yang berteriak lagi. Jangan berteriak kepada Allah. Nah, walaupun kita boleh berdiri, berdiri ada tidak? Tak ada, tak ada. Semangat tu pun tak berjodoh. Al-Rahman, rahim Ah, jadi. Baik, apa nak lagi Sejarah media tu mampu tidak nak memandangkan yang dia punya. Kadang-kadang nak dapat bila Allah, Allah jangan kor kita nak nah, berikan. Alhamdulillah. Paulu, alhamdulillah. Kata tu, kata tu, bermaksudlah maksud maksud alhamdulillah yang nah, ada ini. Maksudnya kata alhamdulillah, untuk yang itu bagi Allah. Adas oh, Nawawi rahmallahu taala telah berkata Imam Nawawi ah uh, telah berkata Imam Nawawi Imam Nawawi nama beliau namanya ada di tempat guru satu tok kampung ya kampung Nawawi kampung Nawawi tempat kuda mundok nah masuk Nawawi ah seperti nak kau tidak harus bertanya siapa model, siapa model ya, ya, siapa nama, eh, model, banyak juga yang tidak tahu nama saya nama dia mahad, jadi banyak nama, nama kedamaian jadi macam bu dengan tempat, dengan tempat, jadi tak tahu nama. Yahya bin Syaroh, Yahya bin Syaroh, majulah Nabi telah Imam dari mawawi bersama Allah ada dia katakan apa tu? Ia sudah hablul hamdulillah, itu guna dan ada puni, itu dan ada itu juga ilmu tuh di mukminatul pada permulaan pada pemulihan jalan kita yang sekarang jalan kita namanya ada guna lah, mudah dan aku memulai dengan syukur. Ah barangnya yang gagah gagah. Kuat dan bentuk dan itu. Sudahlah. Ah kuat gagah dalam hati, insha Allah pokok, semoga juga lah kita tiba di mana alhamdulillah kita juga menuju pada permulaan hajah ah orang Alhamdulillah sudah, Alhamdulillah sudah, sudah dengan orang orang yang sudah orang ini, ada. Jadi dan wiraatul qadimin bayna jadi itu juga lah. Mana Alhamdulillah ada juga Pada juga membaca. Ah pada membaca ulul ulul bagi mempunyai penuntut pelajar-pelajar baina ya dai muallim di hadapan guru. Ah nah amuk ada buku. Nah. jadi pada ulul ul ada mengajari di bandar itulah bandar. Nah. Ah bagi saya dari muallim dan di antara ada pentor guru. Nah, drama baju kuasa ikan aku lah. Awak tahu? Kita boleh menengangkan terus kita ada. Ah, ada sampai tak on. Ya. sebelah tu ada ada tahu. Ah, betul betul. Oh, ada tempat kan. Satu Ah, nak kena ayu lor. Ah, benar. Ada lagi ore. Ah, banyak macam memang dia duk datang. Tak tahu. Bukan kata pelatuh, awi ni, awi ni, sok, ini, hari ini, hari ini, sok, ini, hari ini, dah, ini kui ini, awi ni, kui ini, baru belajar, belajar, dah tahun, baru tahun nak tua dapat. Ha, ah, macam, ah, punya usaha, ah, baru boleh, ah, baru belajar, mula banyak mula, ni. Kadang-kadang, baru belajar, jadi mula, dah nak belajar, ah, tuh, bos Allah kita nak apa yang, ah, dah, tuh. hadits nah sebab tadi suka ah waqoro ajtabi baina ya baina ya malik nah maka itu nak pastor itu nak membela makna dan raih ambla rohi ala rasul jadi doa tu kawa qona hadis sama raja bantu dia hadis ah atau ataupun apa betul ah Aau, lagi rok mana? Ada lain lah. Ah, kita buat pokok pun, Kemudian kita tak kunci nyala panas. Mawang dari watak yang murni ibarat dan yang paling elok, seelok-elok ibarat pada zaman berkat pada kemudian api tidak lepas pada musia itu. Mak dia juga ada kandik, iyalah ada kandik dulu dah dua orang. Apa sila orang nampak? Apa sila orang ada? ya tapi ilmu Allah ada begini lah begini. Jadi, apa Apa roti lah iya. kita apa? Om kerana pengsan yang tawak ini, om batali apa? Elah itu. Sebab tak ada tanya macam ni? Dia lain pada guru dengan murid Hak guru-hak murid Hak guru kaya Ini pahna murid ngaji. ji Amster ni gak nak Terus boleh tak tak buat lah ni tak buku ruang Tak boleh harap tak kerana aku maksud gini-gini Tak apalah bila tanya guru Ni tengah sarah Dengan pesanah Dengan jauh Nah, Tapi boleh tak buat ya Kerana pun itu tu Kerana pun buat tu tu ni Sebab tak Dia membuat ilham Keberkat saya Haa Dia Mak ni modal pada bulu, bukan mak pada ini. Apalah mana katakan ambil lima lima, japo berama. Bila balik tahu, warrah sawallahu malamnya. Allah mengatakan ini Allah taala bilamak balik habis itu. Ambil mana? Ada teragam mengaji. Kalau tu bukan mengaji belaku, hobby kamu, mengaji kita takde. Ah, tapi kita mengaji berkah, ilmu manfaat, sehari berapa banyak jadi dia kalau kita pun tahu daripada tane tu daru tu cara nak formula buah kena ha, buah ada tak ada buah atau buah apa macam tu. Kadang-kadang buah tak tumbuh gitu. Ha. Ah, ha, aku nak panggil ilmu berkat sangat nak nyaji saja di pada faraq. Mana, mana wajih itu? Laizul ilmu jika tidak diwajih, bukan ilmu dari pada wajih gitu. Ah, ha, ilmu adalah khasiah ketakutan hati itu hati Nuh yang Allah Ta'ala bubuh dalam hati maka tak percaya tak apa kita kata nampak aku nampak tu nampak tu nampak tu terbiakir kita nak oh, buk hati tu lah haa tu dia nak bukak lebih lagi di akhir zaman tak nak usi dah siapa mengakir lawai buku oh lawai ustaz seriok seriok ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu tak manfaat tu maka kita sendiri tu kata Hmm betul ya. Awak ajaran bidikah panah, boleh kita panah di mana lawa. Nah, ada ajaran boleh minum panah lawa. Oh, betainya. No. Ha, ini tak payahlah. Cuba tenok semuginya balah. Apa pun yang tak ada waktu alhamdulillah Alhamdulillah alhamdulillah. Ha, kepada jumlah melambas mana satu di melah Alhamdulillah satu di melah Haa, lagi pula, ya, ya itu mukabu dan ilmaku tidak. So, atau satu jadilah lagi. Allah tanya, nak bayar pajer-pajer macam-macam. Atau begini, legitimasi. pada isyaratkan kerana legitimasi, legitimasi aku nak yaudah, bukan jangan boleh, boleh tanggung, boleh jadi. Bahwa ada salah satu daripada keduanya Mereka malam Walhamdulillah itu Khabariyata Kita katakan Jumullah Bismillahirrahmanirrahim Jumlah khabariyat Lama khabariyat Mana dia nariyata Aku mulai nita'kuni Aku mulai naya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Agar dia panggil jumlah khabariyat Wal-ukhra Jumlah yang satu lagi Insya'iyatan Alhamdulillah. Ah ha, ni jemlah ni semula peniaga Katakan, nak nak jual ijariah. Tu dia gitu. Ah dia punya incah. Incah. Perjadi tiga eh nak. Koi datang datang. Koi nak jual beli. Apa tu? Ah kita kata anak lembu ni berapa ni? 10000. Saya nak tanya tanya ah begini. Tawar 5000 boleh. Ah, 7-7 jadi deh. tu Jadi kan ha, jadi, jadi, ha, Aku jual alimu ini semua Dengan hajjah Aku belilah Halafah tu insya Bukan ada wajah tu Bukan ada wajah tu Aku nak jual Bukan penyadi siap lah Lain pada wajah Alimu ni aku dah nak jual Kalau kena raja nak jual Betul lah Aku pun nak jual Tu wajah Ni dah Aku jual alimu ini semua Dengan hajjah Aku belilah Dia wajah Nah, Dah insya Jadilah ni jadi dah. Hmm, puji ah, dia. Ah, sampai incak. Kalau gitu alhamdulillah ni jumlah insya-Allah. Nah. Allah puji dia dengan kata alhamdulillah. Ah, Allah puji dia dengan kata alhamdulillah. Ah, berbalik kepada ah, ah, ah, ah, ayat quran. Ni kita musnad mana musnad puji Tuhan. Insya Alhamdulillah. Apa ni? Ah, banyak puji Tuhan kepada antara dua jumlah insiaiah dengan jumlah khabariyah wa dha hi taqmulailah dan kaul ya tuhan nya annahu la yaduddu aqul insa'i al-ithbar taharru muataf kan ijad di atas tiqbar kaum fahamlah itu dalam ilmu wa athu dan sebaliknya Ha ah, tu apa begin insya al ikhfa? Mana atful ikhfa al insya seperti itu? Karena jemelah la. Ah jemelahnya maknalah lain. lain Kalau gitu nak asah tak boleh dibuat. Ha tak kalau ada ikhtimar gitu pasal kata wa mai wa dak pasal alhamdulillah tadi. Ah. Dek, asabi itulah daripada sinilah kalau kita nak yakin nak tarik itu waktu. Macam Macam mana kalau kata Allahumma qul Wasallam kita atau sallallahu alaihi wasallam ah boleh tak kata orang di tambah dah bahawana sallallahu alaihi wasallam Bapak kana wasallam mai pada sallama ma fi maksud sallama jinnullah khabariyah di atas rasulullah fi ma di itu sama-sama jumlah khabariyah di atas di mai tak ada istilah kalau baca sallallahu alaihi wasallam salih lima fi ama jumlah insaq jumlah i'tadiyah ya. sallatu imam bi fa'i fa'i jumlah khabariyah alqani jumlah thalil di atas pada jumlah khabariyah tak boleh satu ka tak harus gitu ada bab tu tak molek kata sallallahu alaihi wasallim moleknya so, sallallahu alaihi wasallam allahumma barik wa la allahumma salli wa sallim dengan allahumma salli wa sallam ah nak tahu lah kan ah dahrti daripada nabi jadi tak doktor ya Ah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hmm, ya. Allahumma salli wa sallam. Hmm, tak tahu kok mana. Jadi ya. Buaya kata kan? Ha? Kok mana? Ah ha, bisalah. Inilah kelebihannya eh, dalam kita menuntut ilmu anak ha, bila kan kejahilah dan nak membetulkan. Nah, apa kesilapan? Itulah dia. Baik, kalau itu di sini Itu lagi antara khidmat dan Paedahnya uh, tidak mendatih Tawa pada kata Alhamdulillah Kalau ma'i wa uh, Wa harata nampaknya Jumlah Alhamdulillah di atas pada jumlah Bismillah, sedangkan non, Katakan uh, Kabariah Di sini, ya insya'iyah Maka tak harus atas jumlah Kabariah Di atas insya'iyah uh, Lalu tahu Masih Alba pada ti pula nak wayak manahan kita nak guna bunyi-bunyi apa dia bahasa dia nah dah jatuh walhamdu lillahi wassana'u bil sana